29. fejezet Hirtelen félelmetes dübörgés hangzott fel. Repülőgépek közeledtek. Rommel felpillantott, és látta, hogy a brit bombázók alacsonyan bukkannak elő a legközelebbi mögül. A katonák bombázónak nevezték őket, mert pontosan olyan tökéletes alakzatba repültek, mint a díszbemutatókon a háború előtti Nürnberggi parádékon. – Fedezék be! – ordította Rommel. Egy keskeny lövészárokhoz rohant és hasra feküdt. Akkora volt a lárma, hogy már szinte csendnek tűnt. Rommel hunyt szemmel feküdt. Fájt a gyomra. Küldtek hozzá egy orvos Németországból, de Rommel tudta, hogy az egyetlen orvosság, amely meggyógyíthatná, a győzelem. Nagyon lefogyott, lötyögött rajta az egyenruha, és az a túlságosan bőnek látszott. A homlokka fölött gyorsan ritkult a haja, és néhol meg is őszült. Ma szeptember elseje volt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 A bombázók elhúztak a fejük fölött. Rommel kimászott a lövészárokból. Az agyotánsai, a többi tisztel együtt szintén kibújtak a fedezékeikből, és ismét köréjegyültek. Rommel a szeméhez emelte a távori lábcsövét, és kinézett a sivatagba. Rengeteg jármű vesztegelt mozdulatlanul a homokba. Sok közülük féktelenül lángolt. Ha az ellenség támadna, gondolta Rommel, még mindig meg tudnánk birkózni vele csak hogy a szövetségesek jól beásva mozdulatlanul ültek, és úgy pofogtatták le a páncélos hadosztály tankjait, mint a bábokat a céllövöldében. Nem sikerült. Előretolt alakulatai tizenöt mérföldre voltak Alexandriától, de ők elakadtak. Tizenöt mérföld, gondolta Rommel. Még tizenöt mérföld, és egyiptom az enyém lehetne. Végignézett a körülötte álló tiszteken. Az arckifejezésük, mint mindig, most is az övé tükrözte.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 Megvagyok győződve róla, hogy teljesíti a kérésemet. Isten veled. Apád! A füstölt csonka papír vékonyra volt szeletelve és takaros kis tekcsekbe göngyölve. A zsemle házilag frissen sült aznap reggel. Volt egy üvegben krumplis saláta is, valódi majonézzel és ropogós vágdalt hagymával. Meg volt egy üveg bor, egy üveg szóda, és egy zacskó narancs is. No meg egy csomag cigaretta. Vandam kedvenc márkája. Ellen neki berakni ahol, mit a holmit a piknikkosárba. Éppen lecsukta a fedelét, amikor meghallotta, hogy kopognak az ajtón. Levette a kötényét, csak aztán nyitott ajtót. Vandam lépett be, becsukta maga mögött az ajtót, és megcsókolta Ellen. Aztán átölelte, és úgy magához szorította, hogy szinte fájt.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 Az autók kénytelenek voltak megállni ott, ahol voltak. Ez a város nincs rendesen csatornázva, jegyezte meg Vanda. A víz nem tud hová ömleni, csak a nílusba. Nézd csak! Az utca valóságos folyóvá változott. Mi lesz a motorbicikliddel? kérdezte ellen. Ez a Rohat víz még képes elsodorni, mondta Vanda. Tető alá kell hoznom. Habozott egy darabig, aztán végig rohanta a járdán. Megfogta a motorbicikli kormányát, és keresztül gázolt vele a vizen a szálloda lépcsőjéhez. Mire a védőtető aláért bőrigázott, és a haja úgy tapadta fejére, mint egy vödörből kilógó felmosorony. Ellen nevetett rajta. Az eső sokáig szakadt. Ellen megkérdezte. Mi lesz Billivel? A gyereket tartják az iskolába, amíg az eső el nem áll. Végül is betértek a szállodába egy poháritalra.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 Billy letért néhány lépésre az útról, és lehajolt, hogy közelebbről is megnézzen egyet. Vandam átkarolta ellent, és megcsókolta. Először csak az arcára nyomott egy puszit, de aztán egy hosszú, forró csók következett. Ellen végül is kibontakozott Vandam karjaiból és nevetett. Zavarba hozott Billit t mondta. Kénytelen lesz hozzászokni, mondta Vandam. Ellen abba hagyta a nevetést. Igazán? kérdezte. – Gomolyan mondod? – Vandam elmosolyodott, és ismét megcsókolta.